د نبوت, نبوت مثال ماشاند یو کور دی کایو سړی ډېر بهترين کون جوړ کړی او پای کې دی یو فحتزه خالی وي بي. او بیا پرې کې دی یو فحتهم هم دی نو دا کور مکمل شي تمام شي هم دا غسه د نبوت مثال هم دی د سیدنا ادم علیه السلام د نبوت سلسله شروع شوی و او دا سلسله جاری وا د اخیری نبی سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پوری دنیا ته انبیاء کرام راتله نو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم راو دنیا ته تشریف ورور نو د نبوت سلسله دا ختمه شو اس په دې دنیا کې تر قیامت پورې بل نوې نبی نه پیدا کیږي او نه به بل څوک انسان نوې نبی جوړول نشي